fatat al khayriya fatat al khayr fatat al khayriya fatat al khayr fatat al khayriya fatat khayr تتثل الخير يا املا تنير مسير دعوتنا وتوقيد مشعل الايمان ايتنجو بامتنا وترفع رايه القراني تحدوه بعزتنا وشوى الشويك djela janima pred useljenju da ga džini, da suvaju, žini čuvaju tako ovaj da bi im se približio sa tih pa to ugubila, on, je oni malo sve pobunili ne ne ne kaže nije nije nije nije to uradio to je nego kaže pao je sa svojom majkom evo zobila treba ga ubi treba ga zagla treba se planala ovo prvo je brat čio, veliki šir koji ga izvodi iz jer oni nisu mnogo radi a ovo dugo je veliki grije veliki grije nema sumnje da je veliki grije a lop je ta kola bude sio se neki ga, izvjet, taj ga... Grijh gdje će izlesti i djeret. Iako da je to veliki grijh, da je to pogano dijelo, ovo je vamo još pogano. Ovo je vamo još gore. Zato što će vječno uđehenemo osnovu toga. To nije dan, dva, braće. To nije mesec, godinu, 100 godina, 1000 godin. Nego vječno nema više kraja. I svaki dan, patnja, gora i veča. Neuzubivamo. <tipraveni> Tuhdurak be sunnetina Fata'ta l-khayriya Mamelan tuniru mesira da'vetina Wa tukidu mis'anel imani Kejtencubi ummetina Wa tarfa'u raya'ta l-Qur'ani Tuhdurak be izzetina Wa tesmu'u fil ula qiyemen Wa tuhdurak be sunnetina Sunnetina, sunnetina Natrimer, on aykul, ozikaj Yevrei, kristani O yon iskazı vjeru da su oni nisu je ne Allah ineziva kafir kul ya ihl kafirun reci o nevjerni pa se obraćaj jevrejima i hristjanima i muslimanima i vašim poklonnicima i budistima i svim drugima koji nisu muslimani Svima drugima se obraća koji nisu u i naziva ih teatirim i mi ih moramo nazivati teatirim, možemo ih nazivati jevreji, kršćanje, ehlom, hitabijan, ali to ne znači da su jednici, to ne znači da su jednici, to znači da su samo malo razlikuju od drugih, od drugih, od drugih teatira i od drugih mušnici, ili suvnja u njihovo nevjerice. Zašto je to braćovao? Zato što takav suvnja u svoju vjeru. Zato što takav sumnja u, u, u djeru Islaka Ne možemo biti isti ni i oni koji je u srini širca lahu Ne možemo se isti imenima nazivati Kaj <tipra> I se to daći do znanja, da ih pozovemo vraće, na taj način da ih pozovemo u vjeru. Ako im mi kažemo i vi ste maš, la, dobro, i vi ste u pravu, pa ako smo mi u pravu, što da prijatamo islam? Jel, to da prijatamo islam ako su pravi? ان رافع رايه القراني مع السفنه وتسوم في العلاق يمن وتحدور اتبع سنتنا سنتنا سنتنا, سنتنا نبينا محمد على اجل وسحب جميع ان مع بعد والله سبحانه وتعالى بالصلاه والسلام نسال صلاه سلام من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونيقو اصحابي وسهه sunet i put do svjednjega dana. Amin. Bi izni lahi te Allah, draga vraća, govoreće vam nešto iz afide, iz vjerovanja i stvari koje su jako, jako važne za svakog muslimana i za svaku muslimanu. Znamo da uglavnom većina stvari i većina tropica u islamu i većina ibadeta I većina stvari ima svoje propise. Pa znamo, na primjer, ako oćeš abuz imaš šartove abuze, pa imaš ruknove abuze. Kad učiš sve to, sve to moraš da naučiti. Na kraju, šta se uči vraćati? Uči se kako se kvari abuze. Da ga ne bi pokovario, ili ako ga pokvariš, da ga obnoviš. Zatim, Imate tenama, a imamo šertove namaza da sopneš prema kibli, da se obučete da bude čisto mjesto tijela za sklanjati abdet tako da imaš ruknove ruknove ovoga ruknove namaza početi tekbi učenje fatihe kijam, stajanje ruku i tako da šta na kraju posa učiš učiš šta kvari namaza Kako se namaz može pohvaliti, ako izađe, ako se pohvali abdest ili ako se kovjek nasmije ili priča ili tako dalje Odmah znači učiš te tvari, koje hvale, koje hvale Imamo iman, šta je iman? Ko, ko će mi definiciju iman, šta je to iman? To dehazim, šta je to iman? Ako se neko pita, pominje se iman, iman, šta je to iman? Dalje Taman. Taman. To je znači imanje. Da čovjek vjeruje srce. <laughs> da bude ubjeđen u Allahovu subhanahu wa ta'ala postojani. U Allahovu subhanahu wa ta'ala jednoći. I sve ono što se tiče gajba. Da jezikom izgovara to svoje vjerovani. Šehade. Asadu es, la ilaha illa Allah wa emadu hamadu rasulullah itd. Da izgovara one riječi koje nam je Allah, Panu, Huvatela naredio. I na kraju, da sve to potvrdi svojim dijelom. Kroz činjenje ibadeta, kroz činjenje namaza, hod, zekad, hadz, tako dada. I znači, to su tri rukna imana. To su tri rukna imana. Znači, a ruknje, braćo, stub nečega, nešto bez čega Jedan ibadet ne bi bio ispravo A nalazi se u samom ibadetu I ima razlika Na primjer kad kažemo šar I kad kažemo rukne Šart je nešto bez čega ne, Neki ibadet nije valjeno Ali je izvan tog samog ibadeta Naprimjer Abdes je šar I to je stavno I Abdes se ne nalazi u namazan U namazan je znači početnji Tekbir, učenje, pažnje to u toj namazan A ovo stvari prije namazan da se očistiš, to je prije namazan. I tako dalje. A ruknovi se nosne samom u namazan. Tako znači, ruknovi imana su šta? Ubjeđenje, izgovaranje jezikom i podsvrđivanje djelom. Ako pali jedan od ovih ruknova, i ako pali od jedna od ovih stvari, braće, nema imana. Ako čovjek, na primjer, kladnje, izgovara šehadu i sve to, međutim nije ubjeđen u srcu da je Allah jedan jedinjiv. Nije u vjerjenosti da Allah posvini tako dalje, on sumnja sumnjao velikim. Takav čovjek nije vjeran. Takav čovjek nije mu'min. Što zato što mu pali jedan jedan jedan odruknuo iman. Ne vjeruje. Ne vjeruje da ono što radi, ako ne vjeruje, nema nema od toga nikih sve nikih sve baj. Ono što ja znači želim u ovo Obraćanje A ovo je, braće, jako važno i trebate naučiti Jeste stvari koje čovjeka izvode iz Islamu Da spomenem stvari koje čovjeka izvode iz Islamu Zašto braćate? Ne da bi smo išli okolo i pitirili ljudi Ne da bi smo vikali, e, ti svi zašto pitimo Ne, nego da naučimo da bi se od toga sečuvali Isto košto učimo stvari koje iz ovaj tvare namaz, da bismo se srtuvali. Ne da bismo gledali, ko je pokvario namaz, ne. nego prvo učimo da bi sebe srtuvali od tih stvari, da ne upadnemo. A ako ne daj, možda upadnemo, da znamo, da smo učinili nešto, da se povratimo našem gospodaru i da obnovimo naš iman i naš, i, na, i, naš, i našu vjeru. To je znači glavnija stvar za izučavanje, za izučavanje Ovaj, ove, ove teme. To je glavni povod za izučavanje ove teme. Jer, nažalost, postoje ljudi koji su džahili, koji su neznalice i upadne u neke stvari i sam ne zna da jupe. i ne I neudobila može da skonča kao nevjene. Može da skonča, a da ga Allah, sushanahu wa ta'ala, nije upuci, da se nije pokao Allah, sushanahu wa ta'ala. A ja sam sinoć malo Braćim Smederovom govorio koliko je važno da čovjek se boji za svoj iman, da čovjek stvarno čuva svoj iman. Ibrahim Ali Selan je dobio. Kaže, sačuvaj mene i moje sinove da ne obožavamo tipov. Jako Ibrahim Ali Selan bio musliman i to jedan od najvećih muslimana koji je ikad živio. On, njega je bilo strah i molio Allaha da ga sačuva i, i njega i njegov Zatim, Allahu poslanik, sallallahu alaikum srce, on je dovio, on je dovio Allahume, ja muqallibel kublobi sebi sallbi ala binu, od Allahu, ti koji okreće srca, okreni moje srce, učvrsti moje srce na tvoju vjeru. Učvrsti moje srce na tvoju vjeru. I znači i samo se čovjek mora čuvati da ne upadne u ova, ova nezadoža dijela a kaže ulema rahmetullah alayhi kaže od nifaka je od munafikunka je siguran samo munafik jedi kije siguran ga je da lobe sr da upadne u nifak da samo da ne izađe jer a onoga ko je munafik kiga nije sr on kaže ja sam musliman nema iako nikad može nekaz iako nisi pola iako ništa od islama nema možda samo ime ili usemevanje imena kaže ja sam musliman ja Pa i krava ima srce Šipanova, ali nije, krava je krava. Krava nije musliman. Sramo srce ne, ne, ne, ne čini čovjeka musliman. Jer mi kažemo, vraćate, mi kažemo ono što je u srcu, to mora da se manifesti i napodje. Ono što je u srcu, mora i napodje da se vidi. Šta misliš, neko kaže tebi, čovjek kaže, ženi, ja tebe ženo volim. Ja tebe volim cin srce. Hoće da je tu Hoće, neće da je kupuje da se odlači, neće, pa sretira je. Čini joj zulog, pa ja tebe volim srce. Laži, šta ćemo reći? Laži, svi ne ne volim Idi, nađi neku drugu volim, ne volim mene više volim. Jel? I zato čovjek mora, čovjek mora da se čuva ovih stvari. Ja ću spomenuti dje stvari koje ljude izvode i I koje su najčešte? I koje su najčešte? To ne znači da ih nema još. Ima još, nema knjige i stika, opšinije ob, ob, tije koja govori stika, da nema u sebi poglavlje kitabu ridde. Knjiga o ridde, o murtedima. I šta ih sve izvodi iz jera. Bilo tu i mezer. Bilo da je hanetijski, bilo da je šatviki, bilo da je uh, hamelijski ili malitijski, bilo. Svaki mezer i svatki to tijesko dijelo koje je obširnije. Ne ona koja se poput i mihala i svično. To nema. Prečitim, ona veća dijela i snika koja obrađuje štitak imaju sva ta dijela, imaju to pogled. Prvi i najveća dijelo koje čovjeka izvodi za lahove stanje i vjere, jeste šta? Ko će mi reći? Prvo dijelo, pa što pričaš? Nema pitak. Ovaj, prvo dijelo koje Dijelo koje, ovaj, najveće dijelo koje čovjeka izvodi iz jerega. Širk, širk. Kaže Allah subhanahu wa ta'la, inna Allahe la jazufir wa yusakabihi, wa jazufiru mad mune zalike, mi menješa. Zaista Allah neće oprostiti da mu se čini širk. A op, neće oprostiti bez tebe. Neće oprostiti bez tebe. Onaj ko se pokaje, to je dugo pitanje. A oprostiće će onome mimo toga onome kome on bude htio. الله se prosti mimo šerta ono ve kome الله to bude stjeo. Zatim kaže Allah subhanahu wa taala inne huma yusik billahi saqad harrama Allah alayhi aljanna wa mawaahu wa mawaahu nat wallahu wa ma li zallimin min ansar. Kaže onaj ko čini sirt Allahu, Allah Za garantova vaca, a nasilnici nemaju pomagaća. Oni koji čine zulv i nasilje, a to je prije svega šir, oni nemaju pomagaća. Allah suhanu wa talahi sigurno neće pomoći. Koja su to dijela širka? Koje će mi nabraći? Hajde. Neka od dijela širka. Hajde. Obožavate nekom drugom nola. Dalje. Tamano. To je, obožavate im pripisim etođenje. Dalje. Dalje, neko konkretno djelo. Hajde. Jes, naprinosi srce radi džina. Ko što su, su mnogi radili. Zaloni džini ma prinosele. Avala. Ako prinosi Svetog Đorđa, to je hrid. Ako prinose Allahu Subhanu teala, to je novotarija. Haj, pazi. Mora se tu tačno razjasniti sta oni rade. Ako prinose Svetom Georgiju, kako ga nazivaju, on je jedinice Sveti, onda je to sve twelve. Ako prinose Allahu subhanu ve taala, onda je to nogatari. Zato što su oni kli radi. Zato ni ashabi u prve, u prve generacije. Morate to ovaj raz, razvoj. E, ja ne znam sa sa što oni radi. Ja ja sam ovaj ne ne ne mogu ništa, ne mogu ništa o tome da kažem. Na primjer Od tih vrsta jeste dova mrci. I uopšte dova. Nekom je mimo Allah. Mimo Allah. To je veliki šir. To je veliki šir. Ko što ima... Zatim traženje pomoci od onih koji nisu tražili da pomogu. Drugo, ja tebi pomogu da gurnemo avu. To nije šir. Međutim, da ja tražim, na primjer, od nekog mrtvog. Ili od nekog koje je na, na drugim kraju zemaljske koji za po, poguramo avu, to je šir začin. Dakle. To je sirk. Ili, ko što mnogi traže, na naprimjer, od mrtvih, od turbeta, od ne znam ti čega, traže pomoć, traže djecu, traže i vijeta, traže... Eh, to je, to je sirk. To je sirk Allah-u-man-u-tabu. Zatim, što je što se, ovaj, brač, spomenuo, klanje, da kolje i tako drugo ime, To je veliki grijer, sirk, koji čovjeka izvodi iz jere I vječni su biti ne možda bila, ne našava toga tečava u Džehrebu. Ja ću ispričati jednu priču koja je vezana i za ovu vrstu širka, a koja je isto i vezana za važnost izučavanja ovih tema. Kaže, bio je jedan šejih i podučavao je svoje uf, učenike knjizi Teohida. Jeste se čudili znači tabu Teohida, knjiga Teohida. Jednoća Allaha Svanota ima poznatak, nije o seha, Muhammeda ibn Abduleha, o kitabu tafid. I kad bi god prokomendarišno čitao bi i komendarišno svoju knjigu. I kad god završio, on mi se vraćao s Svaki se vraća i pun se vraćao s I govori o njim, i upozoravoj. I o njima učenicima dosadilo. Svaki i pun si pravu Pa i kaže še malo nam... Promijeni malo aflaka, malo pipa, malo sire, malo, malo ne, ne, nekih drugih. Stalno izvučavamo tu jednu stavu. Dobro, kaže, vidjeti se, Dođe ja dan i kaže, znate šta sam čuo. Došao je čovjek i za je pjetla džinima pred uslijenju upisu. Da, da ga džini čuvaju, tako i ovaj... Da bi im se približio sa tih To je oni malo su pogulišli. Ne, ne, ne, kaže, nije, nije, nije nije to uradio, to je... Nego kaže, spavo je sa svojom majkom. E, uzubila, treba ga ubit, treba ga, džakla, treba ga. Subhanala. Ovo prvo je vraćačio veliki šir koji ga izvodi iz vjera. I oni nisu mnogo radni. A ovo drugo je veliki grije. Veliki grije, nema sumnje da je veliki grije. Opet, a opet, ako Allah bude, neće ga izveći, taj ga grijeh neće izveći i gdjeve. Iako gažemo da je to veliki grijeh, da je to pogano dijelo, ali ovo je vamo još poganio, ovo je vamo je gore, zato što će vječno u Džahenemu ostali dvog toga. To nije dan, dva, braće, to nije mesec, godinu, 100 godina, hiljadu godina, nego vječnost. Nema više kraja, i svaki dan, pačnja, gora i veća, ne odo A zbog ovoga Allah će ga nositi u žahenemu koliko on bude htio. Pa će ga na kraju, kad ispašta, ispo, te, plati sve to, te svoje grije, onda će ga umestiti u žem. E, kaže, moji učenici, vraćamo se mi, kaže, ponovo na Kitabu Terahidu. Ponovo se mi vraćamo na Kitabu Terahidu. Što zato što nisu skontali? Zato što soliko vremena nisu, nisu skontali. Zatim... Druga svar, kora ljudi izvodi izgire, kora ono iz po minuta, men za'le ja beynah mu wa said. Allahi vasaa'ih, yed'uuhum wa yas'aluhum Yed ushafa'ate wa, wa yatavaksilu alayhi, tafadu kefere ujma'ah. Onaj, ko načini izmedzi sebe, i Allah subhanahu wa ta'ala, ko, ko uzme poštenike izmedzi sebe, I Allahu subhanahu wa ta'ala inima se obraća njima zovi i tako dalje. Primjer, primjer kao što su uzeli kršćanik Isala im selam, kao posrednika između niti Allahu subhanahu wa Ili kao što su uzeli cvjetove svoje kao posrednik. Ili kao što mnogi uzeli mrtve, ili kao što uzimaju da Allahu ta'ala sačuva šekh Mustafa sallallahu alayhi wasallam kao poostre. Allah uposlanih sallalahu aleyhi wa sallam je bio posredni u dostavanju objave. Dostavio nam je objavu pod Allaha sallalahu wa sallam. To i njegova je bila se završena. Čim je završio to, Allah sallalahu aleyhi wa sallam je uzdruo njegovu dusu. Umro je Allah uposlanih sallalahu Ali neki džahili i neki koji ne znaju svoju vjeru, uzeli su ga. Za posljednik i dobe i volega i briste i placu i kod njegovog kabura ostalaju, ovaj dove i nema šta ne, sta, sta ne rade. Bacaju, viri se i tako dalje. Nema šta ne rade kod njegovog, kod njegovog kabura, sallallahu alaihi wa sallam, a on je uvijek na to upozoravao. On je uvijek na to upozoravao. Čitava njegova bila mitja da upozorava na to, subhanovu, subhanovu. I kad je umro Allah, oposlanik, sallallahu alaihi wa sallam, kada su neki asthabi povislili da on ne može da umre, među njima i to, Omer, radi Allahom, kaže, ko kaže da je poslanik umro, glavu su Mosić. Ha, a Omer nije, nije se značišavio. Omer kad kaže ne on se nije šavio. Nego je bi to odmah završavo. I kaže Ebu Bek, radi Allahom, on je bio uvijek i seba. I on je, zato, zato je bio bolji od, od, od Omera, zato je bio najboljih sovijek u ovom uveću. Dođe i svi stihakava i kaže, o ljudi, vi koji ste obožavali poslanika sallallahu aleyhi wa sallam, znajte da je on umro. Onaj koga ste obožavali i se nema. Što znači to? Znači da on nije dostajan u obožavanju. Kod njega slijedimo, njega volimo, ali ga ne obožavamo. A oni koji se obožavali Allaha, on je živi i vječni. On živi i vječan, on neće da umre. I može se obožavati samo takav. Onaj koji je vječan, on se može obožavati. Onaj koji će da umre, ko ne može da ti pogobne, on nije zaslužen da se obožava. A to je jedini Allah, Sv.T. koji se može obožavati. Jedini Allah, Sv.T. koji se može obožavati. I znači, ne priliči nikome da uzima kosrednike između sebe i Allaha S.H.A. Isto čak, muslici iz Meke, oni su muslici bili. Šta znači? Vjerovali su u one svoje kipoj, ali nisu vjerovali, što mnogi na nas nisle da vjeruju. Oni su priznavali Allaha S.H.A. Oni su smatrali da je on vrhovni Bog i da je on vrhovni gospodak. Oni su to bili uvjeđeni Međutim, šta ovi njihovi posrednici, ovi klipovi su bili samo posredni? Kaže, la na'buduhum illa lijuqarribuna ila laladzupa. Kaže, mi njih ne obožavam osim da nas približe Allah. Ko da ti približe? Onaj kamer, ono drvo ili onaj mrtvi su hanala ljudi. Kako su ljudi? Ti koji činje sir sa kako su lupi? Oni koji obožavaju mrtve, koji obožavaju kabuna, lupi su. O ne zna da li je taj što je umro, da li je u džene, u džahenu. Ne zna. Možda je on potreba naše dole, da dole ima Allah, da ga takve. Da mu oprosti. A on, možda za glavi u džahenu, on ga dole. On ga zove, traži pomoć u njega. Subhanallah. Subhanallah, kakva je to vjera? I kakva je to ibad? Sljedeća stvar, znači, sljedeća stvar, koja je Jako bitno, koja mnogi ljudi izvodi zvijere jeste, menlenju kefirul mušrikine, ev šeketi kufrihim, ev sahtaha med hebehum kefere. Onaj ko ne teksini mušrike, ili šumlja njihov kufr, ili smatra da je njihova vjera ispra. Ta je kjav. Naprimjer, onaj ko dođe kaže, jevreji i češćani, O, I oni se dođe vjeruju, i oni vjeruju, taj jebrać za se zatim vjeruju, zato oni nisu vjedeći, Allah ih naziva kafirima. Kuli jai juhar kafiru, reči o nevjedeći, pa se obraća i jevrijima, i kršćanima, i mušnicima, i vlasopoklonicima, i budistima, i svim drugima koji nisu muslimani. Svima drugima se obraća koji nisu muslimani, i naziva ih kafirima, i mi ih moramo nazivati kafirima. Možemo i nazivati jevreji prsijane Ehumu Kitabijama, a to ne znači da su jednici. To ne znači da su jednici. To znači da su samo malo razlikuju od drugih, od drugih, od drugih jazira i od drugih mušljica. Ili sumnja u njihovom nevjerci. Sumnja da je Islana... Zašto je to zapraćava? Zato što takav sumnja u svoju vjeru. Zato što takav sumnja u vjeru Islana. Ne možemo biti isti mi i oni koji ovo činje šisla Laha, ne možemo se istim imenima nazivati, oni su Čavu Čapiri, oni će vjesnu Čehenim, i mora im se to dati do znanja, da ih pozovemo, braće, na taj način da ih pozovemo u vjeru, ako im mi kažemo i vi ste maš dobro, i vi ste u pravu, pa to mi u pravu, što da primete tamo islam, jel? Što da primete islam ako su pravu. Nema potrebe. Ne, nego im kažemo, vi ćete u džahenima, ako ne prihvatite islam, vješni u džahenima. Zato što vam je to Allah na ovaj običut. Zato što vam stina time Allah smhanova sala prije. I ne se oni nazivati vjernicima, niti se njihova vjera smađati ispravno. Pošto, nažalost, rade, rade mnogim. Sljedeća četvrta stvar jeste men i'tekad anna gajr huda nabiji sallallahu alaihi wa sallam ekmel min huda. Kaze onaj, koi smatra, da je vnečja uputa bolja od fosanikovil. Ta Mi kažemo fosanikova je uputa najbolja. I Allaho fosanik Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ništa nije govorio po svome nahođenju. Nista nije govorio iz svoje glave nego šta? Kema yemti kuanil in huwa illa wahyuhu. Onista ne govori po svom hiru. nego je to objava koja mu je objavljena. I Allahu sallallahu alejhi vesellem je donio objavu i donio je uputu i upućivao nude od Allaha subhanahu wa taala, od onoga koji ne griješi. I onaj ko smatra da je rečja uputa bolja, kaže da je taj bolje od poslanika ili da je bolje od Allah ne i tak a nie wie. Ili wa aw hukmu dai inny lepszy od mojego, ten, który poddał się wyrokowi na mój, to jest cały. Kaj je, kaže, ja ti je. To je kao onaj koji daje prednost tagurskim sudovima i tagurskim propisima na dvjerovom slavom. Nema sumnje, braće, da je to nevjerstvo. Da je Allahov zakon najbolji zakon. Da je Allahov zakon najbolji zakon. Da onaj koji nas je stvorio najbolje nas poznaje i najbolje zna šta je dobro za nas. I najbolje zna šta je dobro za nas. Ako vidite, braće, ako vidite, ako vidite da je neko proizveo neku mašinu, on je najbolje poznaje. Što? Zato što je on svaki onaj dio u nju gradi, On to zna najbolje. Allah, hanu, od Allah je nas tvorio. I on nas najbolje poznaje. Najbolje zna šta je dobro za nas. I nema sumnje da je njegov šarijac, njegov zakon najbolji. I da se ne može porediti i da se ne može porediti. Ode samo ću dodati još nekolike stvari, a to jeste da niko ne smije davati prednost nekim običajima, nekim običajima koji se kod nas uobičajili, nad uputom Allahom, poslanika, salalahu, nad sunetom Allahom, poslanika, salalahu, nekih sada. Moramo ga slijediti, moramo slijediti njegov sunet. I ako se neki adet ili običaj posti sa sunetom Allahom, poslanika, moramo ostaviti taj, taj adet i taj običaj, a uz eti sunet Allahu ve poslaniku sallallahu sallam, i njegov i njegov njegov sunet. I braćo, posebno upozorenje onima koji kažu ovo je naša tradicija, ne znam kako, ili bosanska tradicija, ili romska, ili albanska, ili turska tradicija, pa kao da mi ovonicemo da ostavimo. I mi imamo tradiciju koja je Allahu ve tradicija. I koja je starija i od bosanske, i od romske, i od albanske, i od svakke druge tradicije. Subhanallah, to je prava i ti jedina ispravna tradicija. I ne smije se druga tradicija sred s, s, s, ovaj tjedin. Međutim, ako neki ima običaj koji se nekosni s širijetom, nije problem da se praktikuje. Nije problem da se praktikuje, ali ne u ibaditim odračem, nego u drugim stvarima. U drugim stvarima koje je spani na Naprimjer, običaj je kod nas na primer kad se kad se dijeto osuneti obreže da se dođu po, pomći pjesi da se da se časti to dijete da mu sastavi nešto novo to je lijekijomsa i on nema nikakve sposobnosti iako to ne radi Allah poklan za sast iako to ashabi ne sradi kažemo da nema smjeti da ne se prostaga niti ne i to i bal i nije to i bal međutim ako ima neki običaj pa da se prostavi da se napravi banke, da se pija da se svoje već riča o kojo nećemo o kojo nećemo govoriti. Peta špat, veću, i sa ćemo završiti, pa mu Inša Allah, kasnije nastaviti, jeste, men de se emimma djae se... bihi rasulu sallalahu se... alaihi wassalamu a lehu se... amila bihi kefere. Se... I qavlih ni ta'ala, ذلك بأنهم ترغبوا ما أنجل الله فحبط أعماله قال ايضا أنه لا يساعد صحيح الله وقصاني صلى الله عليه وسلم قال فأمكار تو إراده إذا لم يساعد فأمكار تو إراده فأنت أجل doka za to su reči subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, u suri Muhammed 9 zalike bi enahum kerihu manzan Allah za što oni mrzili ono, što ime je doši, što ime Allah objavil, fahabita a'maluhu, pa ime on ihola djela svakonistya. Svahim je djela konistya. Naprimer, naprimer, što Allah subhanahu wa ta'ala je su naredio da hladnja. I čovjek hladnja, pokorava sve to što mora, međutim, mrzi to, mrzi ga na manju, takav čovjek i tjaži, iako hladnja. Mrzi i džav, pokrivanje žena, mrzi neki propisa, propisa, takav čovjek, pa makar i postio, i hladnjo, takav čovjek njemu svima. Ne smije, ono što je od Allah'a, to volimo si hanala. ono što je od Allah'a vjere, to volimo, zato što je to dobro gana. nas, nije nam nista objavljeno se nije dobro. I moramo se toga pripravljati i moramo voljeti to. I ovaj drugom priliku možda govorit ćemo o šarcovima imana, o šarcovima šehadeta. Pa jedan od tih šarcova da bi šehadet bilo ispravno šta? To ljubav. Da volimo šehadet, da volimo tevhij, da volimo sve ono što proistit iz tog šehadeta. Da volimo Allaha subhanu wa ta'la najsredno i je golusani ke sallallahu alejhi ve selle od svih ljudi i od žena i od djece i od majki i od baba i od na stani da volimo njih više i ako ispunimo taj sad onda nam je se radi ispravno ako se yo stali ako se yo stali šatovi ispunili i sad ćemo preći na zaklanjamo namaz ćemo ja da vafitjoć ja? pa ćemo inshallah da nasviti nema nema nema That's what I think. So, I'll tell you. Thank you.